мов серед вічного туману і дощу у Петербурзі. Але ж там люди, люди скрізь. А тут раптом полість туман, і наче ворог закриває море від моїх очей. І вже, здається, не туман-то. Сама біда людська, що поглинає море і степ і душу мороком огортає. Мусять тут жити мужні і сильні люди. Бо хоч природа щедра, але частіше, здається, мені буває вона сувора, нелагідна. Люди теж повинні бути як природа довколишня, в глибині своїй, щирі, добрі, лагідні, а позірно суворі і встримані, мужні і горді, інакше тут не вижити. Ось тобі весна, ось тобі нове життя, Тарасе. Чого ж доля така налискава до тебе, що навіть тут. Попустивши трохи, має обернутися ще суворішою, Ще злішою, ще безжаліснішою. Правди я хочу від життя, Хоч якоїсь та справедливості, А передусім правди, намагаюся вистояти тепер У тому клятому форті Новопетровському, Намагатимуся вистояти, аби жоден новий Донос не ламав моєї долі в кінець. Вистояти – і повернутися. Щоб довести ще раз усім, що я вистояв і лишився собою, художником і поетом України. Вижити, і почати спочатку все. Ні, продовжувати все, що почав. Не зупинятись. За будь-яку ціну не зупинятися. Тільки, тільки біль і сум приймають мене чим раз, чим дужче, Як от зараз, коли дивлюсь на цю Вербову гілку а повз мене проходить у чорному гостроверхому ковпаку, що закриває чоло добровий, височенний широкоплечий казах Із глибокими якимись вогняними очима І крізь прорізи їхні ніби полум'я дихає І погляд його заворожує мене Я не одриваю своїх очей від нього Ось він минає мене, теж не одриваючи очей І ми ніби говоримо з ним ніби розказуємо, що у нас у кожного за плечима, що у нас попереду, хто ми і що ми, чому ми тут, чому ми такі. Що це за чоловік? Чому він так на мене дивиться? Не знаю, не відаю. Тільки очі його лишилися у мені, тільки погляд його сказав мені щось про мене самого, і про цей край, і про все, що я думаю зараз, що болить мені що втратив і, що сподіваюся, знайти. Людина з такими очима могла бути моїм другом, бо те, що розкаже погляд, не висловити людською мовою. І все ж те, що ми знаходимо у погляді людини, навіть мимохідця, не раз лишається в нашій душі назавжди і проростає. Не знаю, чим, коли, як, але проростає, як зерно – що впало в борозну. Ніби посвітлішало у мене на душі. А погляд був такий суворий, Такий глибокий, Та якийсь... Свій. І я дивився на нього спершу позірно, А потім не самохідь, Так ніби хотів уповісти йому Щось про себе. Чому? Не знаю. Тільки борозна засілася Ще одним зерном, І щось... Спалахне зеленю життя. Коли прийде, для цього пора, і я згадаю цей погляд. А може лише враження від нього? Чи сам настрій мій отут, коли стояв і сіє Вербовою гілкою, але згадаю і проросту фарбами і словом, і оживе ця хвилина у чомусь, де не буде ні мене, ні дивного незнайомця, а буде лише те, що народилося зараз із зустрічі поглядів, Спала життя, мить довжиною вічність. Оповідання Крутосхил, схил» Світлі пам'яті мого батька Володимира Феофановича Покальчука, Учасника Крутянців, ветерана армії УНР І моєї мами Оксани Павлівни Тушкан. Повертай, дитину, назад нашу хату. Через Україну гуси вже летять. Народна пісня. Спершу Сашка Пипського повила легка млість. І як бувало часто, коли він дуже хвилювався. Потім поза шкірою швидко поповз неприємний холодок перестраху, а хлопець здригнувся, Але все минуло, і далі Сашка охопило почуття піднесеності. «Зараз, саме зараз!» Було б добре опинитися у церкві і молитися на самоті, не чуючи вже того, що говорив черговий промовець. Сашко полинув подумки, хоч і не самохід, далеко за межі невеличкої зали у старенькому будиночку художньої школи на Сінній площі, де недавно Знайшла собі тимчасовий притулок друга українська імені Кирило мефодівського братства гімназія, короткий виступ студента університету Святого Володимира Миколи Лезогуба, високого, світлочубого юнака у військовому однострої, заворожив усіх гімназистів старших класів, що зібрались нині, 19 січня 1918 року на гімназійні збори. Лезгуб говорив уривчастими, чіткими фразами пильно дивився в залу, але, здавалось, водночас і ще кудись удалечінь. Він, напевно, знав, що подобається молодшим, що йому пасов форма, що вусай брови, трохи темніші від кучерявого чуба, мовби освітлюються пронизливо-блакитними очима. Оратор з нього був добрий. Тема зрозуміла. Вступайте до студентського куреня, закликає лише тих, хто вірить в Україну, і готовий за неї вмерти. По кількох днях вирушимо на фронт. Ось і все. Сашко зрозумів, що прийшла і його хвилина, невідворотна і вирішальна. Врешті у свої 16 років він зможе відчути себе дорослим, вояком, пройде вишкіл, візьме у руки зброю та... Піде за святе діло. Плече до плеча з друзями він тиме. Убій! І він захистить волю Україну. Гей, Пипський, що з тобою? Ти заснув чи що? Чому сам із собою говорив? Злякався, може? Остап Остабенаткевич, товариш-єднокласник, що сидів поруч, штурхнув Сашка у бік, здивовано позираючи на нього. «Нічого!» – сказав Сашко. «Я слухаю, я просто уважно слухаю. Краще і ти слухай, і сиди мовчки. Поговоримо пізніше». Потім виступав Микола Шульхин, також з університету. А далі Павло Кольченко з останнього восьмого класу їхньої гімназії. Під час вакансії осерщено, він перебував у родичів і втрапив у початок воєнних подій. Усі були схвильовані тим, що сталося – Кожен день приносив нові тривожні звістки. Російська більшовицька армія виступила проти України 25 грудня після ультиматуму, якого Рада народних комісарів у Москві надіслала Центральній Раді у Києві. 26 грудня було захоплено Харків, там і перебував Кольченко у своїх родичів. На власні очі бачив московську армію. Дістався до Києва із пригодами. Повний досвіду і самоповаги. Бо десь перебув близько стрілянину, а чи справді який час разом із невеличким загоном, що чинив опір московській армії. Усі вже знали, що Кольченко був на фронті, воював з москалями, і тому його не обрали головою зборів. Худерлявий, сутолуватий, із гострим обличчям і довгим гострим носом, Павло Кольченко говорив неголосно, спокійно і з такою внутрішньою переконаністю. Що, очевидно, ніхто не міг би відмовитись від його заклику прийняти постанову, подібно до студентської, з якою учні двох старших класів мають вступити до студентського кореня. У 17-18 років можна вже тримати у руках рушницю. Ви вже досить дорослі, аби стати на захист України у найгірший для неї час. Хто ж тут відмовиться? Довести, що ти не українець, не патріот, та вся українська гімназія складалась із дітей, що походили із свідомих українських родин. Усі гімназисти тут знали, що таке Україна, розуміли. Пипський, а тобі ще немає 17 років, ти можеш не вступати до куреня, знову Гнаткевич. Сашко повернувся до нього мовчки. Його великі сірі очі із докором зустріли насмішкувати погляд товариша, то й знітився. Ти не ображайся, Сашко, я жартую. Мабуть, просто нервую та й все. І йдемо записуватись. Звичайно, найбільше ніяковів Сашко від того, що я не тільки ніколи не тримав у руках рушниці, але й до війни загалом ставився негативно, бо завжди був переконаний, що усяке вбивство, зло, що Бог не для зла створив людину, а для добра, і що головне любов, якою Бог наділяє людину як силою. Любов до ближнього усе переможе. Добро сильніше за зло. Зараз йому довелося вибирати іншу дорогу. До правди і добра. Зовсім іншу. За останній рік Сашко сильно виріс. І це принесло йому звичайне полегшення. Бо він був довго одним із найменших і найдрібніших у класі. А зараз, бодай, до середнього зросту та вже дістав. І коли був більше вбраний, то не так уже і помітно було, що він такий худролявий і лишився. Сашко знав, що плечі у нього вузькуваті і груди не такі широкі. І коли бувало, розглядав мене голого у дзеркалі, то дуже мені не подобався. І сам собі теж. Шкіра, правда, у нього була смаглява від народження, як у мами. І волосся таке ж чорне, як і брови. Це творило несподівано приємний контраст із світлими очима. Очі вже, вочевидь, були батьковим спадком. Та цього у собі Сашко зараз не помічав. Він волів би бачити себе іншим. Від минулого року над верхньою губою Сашка затемнів пушок. Пробивалися вуса, і цього року вони вже стали доволі виразними. Сашко не знав, як з ними бути далі чи починати голити, чи лишати. Вуса ж би у нього були юнацькі, ще перші, і це було видно. Якби був поголений, то старші хлопці, може, виглядав би мужніше, як вони. І вони не сміялися б з нього, але боявся Сашко, що як зголить вуса, то виглядатиме ще молодшим. Бо на його обличчі ще виразними були сліди дитинства – і він згадувався про це. Очевидь, бракувало мужности, навіть чіткости. Як-от хоч у того ж Гнаткевича. Остап лише на рік старший. Навіть менше, на вісім місяців. А зиркнеш на нього, одразу видно, що то вже юнак, молодший чоловік. І в порівнянні Сашко-Пипський ще хлопчик. Недавно зайшли вони із мамою до її знайомих. А до них саме приїхав професор-агроном Павло Тушкан із донькою Оксаною із Катеринослава. Круголицею, синю окою, десятилітньою дівчинкою. Оксана спершу шарілася, а потім спитала свої тітки господині дому. А як цього хлопчика зовуть? Сашко було вийшов на хвильку, а коли зайшов у кімнату, то якраз почув ці слова і відразу ж розлютився. Що вже ніщо йому тут не подобалось. Професор Тушкан, жвавий, лисівчий чоловік із темними, уважними очима і довгими козацькими вусами донизу, помітив сашкову пригніченість і, здалося, зрозумів її причину. Та не ображайся, козаше, ти вже ген який, вусань. Маєш розуміти, що менші діти хочуть бачити старших ближчому до себе, особливо, коли старші їм подобаються. Тому Оксаночка і назвала тебе хлопчиком.